Виводять Мартина під руки Гервасій і Палашка. Марися йде за ними. То я вам послі докажу. Це дуже цікаво. Мартина садовлять на стільці. Він жовтий від розлиття жовчі. Мартин. Здрастуйте. Бачите, як перевівся Боруля? Гервасій. Послухай же мене, Мартине, я тобі добра зичу. Зараз і поздоровшаєш. Мартин, ні, Ще поїду в город. Повезу всі дворянські бумаги каїтану Івановичу. Гервасій, знову за своє. Мало тобі лиха через те химерне дворянство. Мартин. Бамаг же. Бамаг багато. П'ять літ діло йшло. Зовсім було призначили, сопричислили і не утвердили. І через що? Пустяк. Сказано у бумазі, що не так хвамилія стоїть. У нових бумагах – Боруля, а у старих – беруля. Бодай тому писареві руки назад лопатками повикручувало, що написав. «Бе руля. Я й сам не знаю, хто я. Чи Бо руля, чи Бе руля. Може й Бе руля. Та так і покинуть. Жаль, живий бере мене за серце. А може ще Каїтан Іванович Гервасій витягне з тебе яку сотню бо й дві?» Мартин, а як докаже, що бо руля йбе руля однаково? Гервасій, чому же він досі не доказав? Повір мені, Мартине, нічого з цього не буде, тільки хазяйство зведеш. Дітей з старцями зробиш і сам в бідності помреш. Чого ж ти хочеш? Дворянства. Гервасі ні, торби. Воно ж тебе в хворобу вгнало, глянь на себе. Воно тебе посварило з Красовським і зо мною всі біди від нього. Хазяйство ледве живе, а дворянство без розуму і без науки хліба не дасть. Послухай мене, спали всі бумаги, щоб і не свирібіло, бо ти слабий на дворянство і умреш від цієї хвороби. Мартин. А як утвердять? Може, хоч після смерті утвердять? Гервасій, ну роби, як хочеш. Палашка, старий, зглянься на нас, послухай, Гервася, нащо нам те дворянство, як ти помреш, а ми без хліба останемося? Марися, рідний, мій дорогий тат, папенька, нам не треба дворянства одного, бажаємо, щоб ви одужали, і знов будем жити весело, як колись. Боруля шука очима Степана. Степан. І я папенька не хочу дворянства. Мартин. І ти? Щопа. Не хочеш дворянства, не хочеш? Ти всі не хочуть. Хлопи. Хлопи.